Bismillahirrahmanirrahim. Wa adkoruna indama ja'lun idau wa adakiruna. Cijenjena i poštovana braćo, stvoritelj svjetova je stvarajući kosmos i sve što se na njemu nalazi uspostavio zakone po kojima se ljudi a i ostala stvorenja moraju vladati ukoliko žele biti uspješni i spašeni. Ukoliko čovjek pogazite zakone, to dovodi do katastrofe i uništenja. Slanjem objave i poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Uzvišeni Stvoritelj je zapečatio kontakt na takav način i nema više poslanika i zaposlanika Muhameda sallallahu alejhi ve Ono sa čime on došao, to je pravi put sa kojim je stvoritel svjetova jedino zadovoljan jer kaže uzvišeni وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ وَهُوَ فِي الْأَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ko bude želio mimo islama mimo pokornosti i predanosti Allahu neki drugi put da slijedi tomu neće biti prihvaćeno kod Allaha subhanahu wa ta'ala i na budućem svijetu će takva osoba shvatiti da je na stran putici bila i da je doživjela svoju propas u vječnosti, jer na Dunjaluku sve što bude i prođe, ali ne daj Bože, na budućem svijetu biti stalno u patnji i nemilosti stvoritelja. Da nas Allah sačuva od džehennemske vatre. Cijenjena i poštovana braćo, i za muslimana i muslimanku, tračnice kojima trebamo hodati ukoliko želimo stići sigurni do cilja jesu Kur'an i sunnet. Ukoliko muslimani ostave ovaj put i povedu se za drugim putevima sami svojevoljno srljaju u propast. I Kur'an na vrlo jasan način opisuje i kaže stvojte svjetova وَمَنْ اَعْرَدَانْ ذِكْرِي ako se okrene od moje knjige ko se okrene od pravog puta, fe in lehu ma'išetan banka, taj će živjeti teškim životom na ovom svijetu. Taj će biti tijesan u svojim prsima i pored širine i prostora koji se nalazi oko njega. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَا I tako ga ćemo proživjeti, kaže stvorite svjetova u prevodu značenja ugajeta, proživjet ćemo ga na sudnjem danu slijepim. Kale, rabbi, li me hašerteni a'ma? Pa će se on zapitati, kazeće gospodaru moj, što si me slijepim proživio, va kad kun a na onom svijetu sam imao vid, i gledao sam. Kale, kezalike etetke ajatuna fenesiteha? Odgovor će biti, naši znakovi, naši ajeti su ti došli, i kuranski, i kosmički, koji ukazuju La ilaha illallah, da nema Boga sem Allaha, da je Allah jedini koji zaslužuje da se njemu pokoravamo, da njemu ibadet činimo, da njemu svoje misli, svoje želje usmjeravamo i dijela iskrenu njegovo ime činimo. Međutim, kako Kur'an kaže, zaboravio si na sve te ajete koji su ti došli bili, isto tako ćeš i ti danas biti zaboravljen za zapostavljen. Cijenjena i poštovana braćo, dužnost muslimana jeste da nastoje nakon što prihvate pravi put, nakon što ga razumiju i krenu njime da pozivaju i druge da prihvate pravi put, da ostave ono od čega nemaju nikakve koristi, već što će im štetu nanijeti na ovom na budućem svijetu. Najbolji put i način i najuticajnije riječi koje mogu ostaviti najviše traga jesu upravo riječi Allaha subhanahu wa ta'ala i riječi njegova poslanika salallahu alaihi wa selam. Mnogi kažu da danas ne trebamo govoriti puno Kur'anom. Nažalost, to su upravo oni koji su odgojeni ili obrazovani u ovom prošlom sistemu koji kažu da svijetu treba pričat određenim logičkim dokazima, donosećim racionalne dokaze da ljudi određene stvari shvate i razumiju, zapostavljajući u govor i govor njegova poslanika. I nažalost, mnogi na takvom putu toliko skrenu i oduvu stranputicu da dopuštaju mnoge stvari ili, kako oni sebe nazivaju, da su oni liberalni muslimani. Pošto sad i u Bosni i Hercegovini imamo svakakvih stranaka, bivaju unutar Islama, imamo liberalne i imamo one koji su fundamentalni Pa imamo svakakvih naziva do ovog najsavremenijeg da su svi oni koji se nalaze u džami u stvari teroristi. U period objave Kur'ana trebamo uzeti naravno ovdje jednu okolnost da su ashabi Ridvanullahi Aleyhim dobro znali arapski jezik i znali razumiti kur'anske poruke koje su na njih osvarivale praktičan uticaj da bi odmah dok siđu kur'anski ajeti, dok dođe objava. Nije bilo pametovanje može li ovako ili onako, već ne bi prolazili deset ajeta dok ih ne bi naučili i praktično u svome životu primijenili. A znate da islamsku učenjaci savjetuju da se Kur'an uči kao da se tebi objavljuje. Kada učiš Kur'an i nađeš ajete koji govore o vjernici, ovi koji vjeruje tebe. Ako sebe smatraš vjernikom, naravno da ćeš se obazrijeti da vidiš šta to stvoritelj svjetova, šta tvoj gospodar poručuje. Da to prihvatiš i primijeniš u svome životu. Ashabi su imali olakšavajuću okolnost što su razumijeli dakle, poruku kuransku dok mi ovdje na ovim prostorima, obzirom da arapski jezik većina našeg svijeta ne razumije, ne možemo prodrijeti. I dokučiti učiti svu ljepotu kuranske riječi i poruke sa kojom Kur'an dolazi, međutim, Allahu dragom hvala, svaka muslimanska kuća danas ima prevod Kur'ana. I ne bi smio proći jedan dan, a da u kući, u nisu uzeli Kur'an i pročitali makar nekoliko stranica, a da ne govorimo da to bude najmanje 20 stranica ili jedan džuz. Mi nismo ostavljeni sami sebi da se snalazimo kako znamo i umijemo već nam je Allah poslao objavu i poslanika i ashabi ridvanullahi aleihim i as-salafus salih su nam primjer kako su oni uspijeli na ovosijskom životnom putu čitajmo što više o njima pitajmo učene ljude o njima razmišljajmo njihovim postupcima jer oni su uspijeli doći do željenog cilja Znamo da je desetorica u knjizi, čitajte braće desetorica kojima je obećan džennet koji su još na ovom dunjaluku dobili potvrdu od Allaha subhanahu wa ta'ala da im je zagarantovan džennet. Kada znamo da je pred nama Minsko polje i znamo da je određena grupa putem išla i niko od njih nije nastradao na tom Minskom polju, da li ćemo eksperimentisati idući lijevu ili desnu ili ćemo ići onim provjerenim putem? Naravno da ćemo ići ono što je sigurno, provjereno i s Allahovom pomoći ispravno. Put Kur'ana i sunneta, to je pravi put. Sve drugo su šeitanski putevi. Samo je potrebno sada da se nađe to vezivno tkivo ili snaga koja će povezati muslimane. Međutim, lahko je pametnom na išareti šta da uradi. Ali slijepom ti maši koliko god hoćeš. Wasawaun alehim anzertehum am lam tunzerhum la yu'minun Svejedno je opominjao ti ni ili naopominjao ne oni neće da vjeruju. Udara nas po glavi i dan i noć. Međutim neki neuzubila uzu bilo istokao da se jeda dočekali po. neka biva kaže. Međutim braćo sa znanjem se šire pogledi i vidici. Učeći, čitajući, saznavajući o ljepotama Allahove vjere o tome šta je sve pogađalo prijašnje narode. Onaj ko poštuje Allahov zakon, Allah mu da da bude gore. I Kur'an kaže, nemojte se brinuti, nemojte se žalostiti, vi ćete biti gorni, vi ćete biti vođe, pod uslovom inkuntum mu'mini. Ako budete pravi i istinski vjernici, sve dotve, dok ne budete takvi, zadešavat će vas ono što će vas zadešavati. Poslanik s.a.v. u predaji kaže da će doći vrijeme kada će nastupiti fitneti, smutnje i onaj ko bude čuvao svoju vjeru bit će poput onoga ko drži u svojoj ruci žeravicu. I takav će imati vrijednost 50-orice ljudi od vas. Znamo, braće, da je najbolja generacija Hajrul kuruni karni, kaže poslanik sallallahu a.s. Najbolja generacija je moja generacija. To je staj dio ljudi koji su bili uz njega, živjeli uz njega, vidjeli ga, potpomogli ga, proživjeli sa njim i sve teške i lijepe trenutke zajedno uz njega. A kaže u tom periodu ko bude čuvao svoju vjeru i radio za islam, ima će vrijednost 50-torice od vas. Cijeljena i poštovana braćo, u džematu i zajedništvu muslimana je ključ uspjeha i napretka, jer Kur'an govori i poziva da se svi muslimani čvrsto drže Allahova užeta. I naša vjera je vjera koja se bazira na džematu, na zajedništvu, na kolektivitetu. Međutim, žalosno je što danas primijetimo da muslimani upravo djeluju suprotno. Jer Kur'an jasno poziva: "Wa tasimu bi hablillahi jami'an", svi se čvrsto držite Allaha užeća, to jest Kur'ana i Sunneta. "Wa la tafarruqu", u drugom dijelu zabrana i nemojte se razdvajati. Nemojte se razilaziti. Nemojte se cjepkati u male grupice, radeći jedni protiv drugi Jer Allah je obećao da neće muslimane uništiti u hadisu koji je sallallahu sallallahu alihi sellem koji govori da neće Allah uništiti muslimane glađu o Muhammede kako je gospodar rekao ja sam dao odredbu i ona se ne može promijeniti odredio sam da tvoj umet neće biti glađu uništen i da neću dozvoliti da vama ovladaju vaši neprijatelji pa makar se oni udružili sa raznih strana svijeta, sve dok jedni druge ne budu uništavali i zločinili. Međusobno uništavanje i zlo, to je dio, braćo, o kome mi između sebe sada trebamo razmišljati na koji način štititi kako interese muslimana lokalno ovdje i razmišljati o tome šta učiniti za muslimane globalno. Braćo, I mi koji se nalazimo u džamiji imamo određeni uticaj na sredinu u kojoj živimo. Samo bošnjaci hoće da ispituju da li će mina u minskom polju eksplodirati ili ne. Govorimo u onom putu. Znamo, Allah vas pomogao da smo toliko godina plaćali C i bili klani i doživljavali genocide i da su nas protjerali od od Cijiska, protjerali iz Hrvatske iz tih prostora i vidite kako se su nas suzili i mi opet zaboravljamo. Opet nam je piva draža nego dolazak u džamiju. Opet nam je Janko i Marko bolji prijatelj nego Meho i Mujo koji stanuju s tobom u zgradi. Opet dopuštavamo da se ponovo udaljavamo od svoje vjere jer u toku rata je selam na sve strane bio opet ima onih koji se stide sebe stide se lama i tak i jesu gori nego hajvani neuzubilo jer hajvan se ne stidi sebe a takav se stidi što je musliman i misli ako ostavi sve što je od islama da će na taj način pridobiti njihovu naklonost vraćo osvješujemo i sebe i one oko sebe dok nam ne bude kasno budimo jedni druge Budimo jedni druge da ne spavamo već da radimo. Da konkretno pomažemo i pokažemo jedni drugima da znamo misiti jedni za druge. Svak u domenu svoje, u domenu svoje odgovornosti. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da popravi naše stanje nabolje i da popravi stanje muslimana u čitavom svijetu na dobro.